Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, preotul Valeriu. În următoarele 30 de minute vom avea marele privilegiu oferit din partea lui Dumnezeu, din nou cu privire la ascultarea mesajului său pe care ni l-a adresat nouă oamenilor pierduți în păcat și pierzare veșnică de la fața lui. Cu prilejul acesta vom avea o serie de meditații și cugetări asupra câtorva versete din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, astăzi, ne vom debuta lecția cu prilejul versetului 39 din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Cugetările acestea aparțin preotului Nicuriță, lucrare care a fost apoi adusă în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, la care ascultați și prelucrate sub forma acestor meditații a câte 30 de minute fiecare. După cum avem obiceiul de bună bucată de vreme de la înființarea acestei emisiuni, la începutul lecțiunilor întotdeauna oferim câte un fel de așa zis aperitiv, adică o istorioară, o poezie sau așa cum este chiar astăzi un fapt adevărat, petrecut în secolul trecut. Subtitlul Misionarul și ofițerul englez, citeam că în secolul trecut, așa cum am amintit, un evanghelist german pe nume Hebich străbătea India. Pentru a face cunoscută vestea cea bună a Evangheliei. Și de câte ori avea ocazia, el se adresa și europenilor pe care îi numea păgâni albi. Un maior englez în știința de trecerea misionarului prin părțile acelea, găsit de cuvință să-și arate împotrivirea față de Evanghelie prin niște cuvinte grosolane, spunând în același timp că va face o primire tare neplăcută acestui vizitator. După câteva zile, într-o după-amiază, pe când ofițerul se odihnea, întins pe un pat și fuma o țigară, apăru în ușă un necunoscut. Era Hebih. Înainte salută și se așeză aproape de gazdă. Zărind o biblie în bibliotecă, Hebih spuse gazdei. Te rog, dă-mi cartea aceasta. O luă, o deschise și a întins-o deschisă ofițerului rugându-l Te rog, citește primele două versete. Ca un școlar supus, omul început să citească. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul Pământul era pustiu și gol Peste fața dâncului de ape era întuneric Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor Oprește-te, zise Hebich, și închide cartea Haide să ne rugăm După terminarea rugăciunii, misionarul s-a ridicat A salutat pe ofițer și a ieșit A doua zi, Hebich bătu din nou la ușa ofițerului la a rugat și de data aceasta pe Maior Citește, te rog, primele două versete din Geneza Maiorul n-a avea putere să refuze și a citit După aceea spuse Hebich Destul, haide să ne rugăm Cuvintele veneau din inimă Misionarul a rugat pe Dumnezeu să constrângă pe ofițer Să vină la Isus ca să primească iertarea păcatelor După aceea a plecat din nou Maiorul de data aceasta a luat Biblia în mână, citind și recitind cele două versete din Geneză. Pustiu și gol, așa e inima mea, își zise el, peste fața dâncului de apă era întuneric, nepăsarea și necredința m-au condus pe marginea prăpastiei, și-a zis el mai departe. Continua apoi citirea, dar Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. O, asta înseamnă că Dumnezeu caută pe omul vinovat și e gata să se descopere celui care se îndreaptă spre el, se gândi ofițerul mai departe. Ofițerul stă a plecat încă pe Biblia sa când, în ziua următoare, pentru a treia oară, Hebich intră în casă. Domnule Hebich, spune-mi, te rog, ce trebuie să fac? Da, citește versetul 3 și ofițerul citea. Dumnezeu a zis să fie lumină. Lumina vine de la crucea unde Hristos a purtat păcatele noastre, spuse Hebich, și unde El a răspuns pentru starea noastră de ruină și pierzare, făcându-se păcat pentru noi. Lumina a țesnit în dimineața învierii din mormântul gol. Hristos a câștigat biruința. Dumnezeu a primit jertfa Lui și a slăvit pe Fiul Său. După aceea, Maiorul a găsit viața și pacea. Pentru prima oară a genunchiat și el să se roage. Dragul meu ascultător, poate că lumina aceasta este și pentru tine astăzi, când încă nu l-ai primit pe Domnul Isus Hristos. Isus este lumina lumii. El vrea să umple totul chiar și în inima ta care cunoaște pustiul și golul și totodată el vrea să risipească întunericul care umple adâncul inimii tale. Nu trebuie să-mi spui că dacă nu l-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al tău personal, nu trebuie să-mi spui că inima ta încă sângerează în durere și suspin, indiferent care ți-ar fi statutul social, indiferent care ți-ar fi statutul economic, dacă nu-L ai pe Domnul Isus Hristos care să te fi izbăvit din închisoarea păcatului și a morții În care ne-am născut așa cum spune Psalmistul Atunci nu poți să-mi spui mie că ai bucurie Bucuria are o singură sursă, libertatea, eliberarea pe care ne-a adus-o Dumnezeu în Domnul Isus Hristos Pasărea este făcută să zboare, peștele e făcut pentru apă și Sufletul omului e făcut să trăiască liber în Dumnezeu. În afara elementului lui de viață, Dumnezeu, Sufletul este ca și mort, este cuprins de ghearele întunericului și a morții a nemilosului Satan, și aceia dintre oameni care nu vor să primească eliberarea Domnului Isus vor trebui, vor fi nevoiți să împartă toată veșnicia nefericită împreună cu Satan. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, cercetându-ne cu toată seriozitatea pe fiecare. Așa cum prin Duhul Tău Cel Sfânt l-ai înștiințat și pe ofițerul acesta englez despre starea nenorocită în care se afla și apoi l-ai ajutat ca prin Duhul Tău Cel Sfânt să-ți găsească eliberarea, cercetează-ne și pe noi pe fiecare. Aceia dintre ascultători care n-au primit încă eliberarea din păcat și moarte prin pocăință, prin spălarea nașterii de nou, fără de parte și lor astăzi ca și ofițerului aceluia de harul acesta al pocăinței. Iar acelora dintre noi cărora, prin bunătatea ta cea mare, ne-ai făcut parte de acest dar mai de mult, dar nu am trăit la... Înălțimea acestei chemări de copii ai tăi Fă și nouă harul acesta astăzi De a înțelege mai bine menirea noastră Datoria noastră și fericirea cu adevărat De care avem parte trăind călăuziți De Duhul tău cel sfânt Așa cum a trăit și Domnul Iisus cât a fost pe pământ A ta să fie slava și cinstea pentru tot ce ai făcut Și faci și acum și pentru toată veșnicia Amin Cine poate spune Cât sunt de fericit Căci în drumul meu Pe Iisus l-am găsit Și de acum ai pe prin ele, Calea mea Până când în ceruri El mă va lua Să cânte toți în curte Pe bucuria mea Spre va lui Iisus Pururea Și îngerii în cer, lauda pe Tatăl Ceresc, Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 39 al Evangheliei după Ioan capitolul 18 care astfel glăsuiește Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? deprisos să mai amintim că ne aflăm în împrejurarea în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat dar fără păcat, este judecat pentru ca să fie osândit la moarte și prin moartea lui noi cei de astăzi, noi toți cei care suntem descinzători din rasa lui Adam să găsim eliberarea și împăcarea din nou cu Dumnezeu Pilat este un om slab și fricos, dar în același timp mândru și încrezut și în loc să aplice prevederile dreptului roman și să dea drumul lui Isus, pentru că l-a găsit nevinovat, vrea să facă iudeilor concesiuni, ca ei singuri să dea drumul sub titlu unui privilegiu pe care și-l ar fi câștigat singuri. Urmarea acestei jumătăți de atitudine a dus pe judecător la cădere. Dragii mei, să nu umblăm cu jumătăți de măsură când este vorba de adevăr, căci ne punem singuri lațul de gât. Adevărul este blând cu noi atunci când noi suntem sinceri față de el și când nu ne temem să-l primim și să-l mărturisim. Este însă aspru și neînduplecat cu noi ori de câte ori umblăm cu jumătăți de măsură când căutăm să placem oamenilor în paguba lui și când nu vrem să ne lepădăm De vechile noastre valori În starea de vorbă cu Domnul Isus, Pilat a fost atins în cugetul lui Atât de cuvintele auzite Cât și de omul însuși Pe care l-avea în față Așa ceva nu i se mai întâmplase Adevărul se impunea cugetului său Și îl făcea să nu se simtă bine Să nu se simtă la largul lui Cum zicem noi El căuta să-și ușureze cugetul dar nu să-l lumineze Aruncând asupra iudeilor Răspunderea osândirii Sau a slobozirii lui Su. El credea că poate să se folosească De un obicei Care îl va scoate din încurcătură Însă nu i-a reușit Când este vorba de adevăr Nu merge cu diplomația Căci să știi dragul meu Te înșeli amarnic Adevărul trebuie primit Și urmat așa cum este numai atunci te vei bucura de binecuvântările lui Pilat a vrut să se folosească de un obicei bun al iudeilor Ca să sprobozească pe Iisus Dar ei când a fost vorba de așa ceva Au renunțat la obiceiul lor Și cereau moartea lui Iisus care le deranja viața Obiceiul era bun, dar nu când era vorba de Isus. Dragii mei, lucrurile nu s-au schimbat deloc de-a lungul vremurilor Ci tot așa exact la fel stau și astăzi. Lumea, așa zisă creștină din cadrul tuturor partidelor religioase, are obiceiuri și sărbători și le ține pe toate, dar nu pentru Iisus, pentru felul lui de-a fi, ci pentru ea, pentru întărirea felului ei de-a fi. Să fim cu mare grijă, orice obicei, Orice sărbătoare și orice lucrare care nu slobozește pe Isus, care nu se face în felul de a fi al felului lui Isus, cuvântul sau scris a toate acestea, toate obiceiurile acestea sunt numai o manevră vrăjmașă menită să o sândească la moarte pe Fiul lui Dumnezeu nici de cum să-L cinstească. Ferice de cei care au inima de prunc, pentru că numai ei pricep adevărul lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 40 din Ioan 18, citim Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba, și Baraba era un tâlhar. Omul este cel care face alegerea, să nu uităm niciodată lucrul acesta. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu suntem obligați, nu suntem constrânși să facem nimic decât ceea ce alegem noi înșine. Dumnezeu vrea binele tuturor făpturilor sale, dar nu forțează pe nimeni să primească binele. La Deuteronom 30 cu versetul 19 citim Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Poporul a fost pus deci să aleagă pe Isus sau pe Baraba, să aleagă dragostea sau ura, să aleagă pe cel care dă viața sau pe cel care o moară. Și, din nefericire, poporul a ales pe Baraba, iar Baraba era un tânhar care băga groaza în popor și ucidea fără nicio reținere, cum scrie la Marcu 15:7 7 sau la Luca 23-19. Nu este aceasta de-a dreptul horibil să-l vezi pe oameni alegând un tâlhar în locul acelui a care le făcuse atât de mult bine? Nu ne arată tot evanghelistul Ioan din a cărui evangelii citim acum Spre sfârșitul scrierii sale Că Domnul Iisus a făcut așa de multe lucruri bune Așa de multe minuni Încă dacă s-ar fi scris toate N-ar fi încăput cărțile În care se scriau minunile lui În toată lumea aceasta iată acum pe iudeii Care au fost martori la toate aceste lucruri Minunate, la aceste minuni La vindecări de bolnavi La învieri din morți, la asăturarea mulțimii Iată-i acum cum îl dau morții Și preferă pe Harul Baraba care înmulțea numărul morților În urma alegerii acestea făcute Omul și poporul în general își va culege roadele Omul este nici mai mult, nici mai puțin Decât ce ales el să fie E bun sau rău cum alege el Omul este credincios sau necredincios Plin de pace sau tulburat După cum el însuși alege să fie Omul este curat sau murdar, este pe calea lumii sau pe calea lui Dumnezeu, este fericit sau este nenorocit, exact după cum el însuși alege să fie. Omul alege pe Isus să trăiască felul de-a fi al lui Isus sau pe alt om cu felul omului aceluia de-a fi. Omul alege trupul lui Hristos, adică biserica cea vie, sau... Una din multile grupări religioase existente în lume Omul Omul este cel care alege cerul cu la lui Sau alege pământul cu ceea ce este pe el Omul a ales și alege mereu Omul este cel care se face una cu ceea ce a ales Și ia chipul alegerii lui Citim la Luca 10 cu 42 că Maria și-a ales partea cea bună Adică pe Hristos Dragul meu, tu ce alegi mereu? Și tu alegi, dar ce alegi? Din câte vezi, din câte auzi, alege numai adevărul, căci numai adevărul îți vrea binele adevărat, chiar dacă pe urmea lui vei avea de suferit deocamdată. Suferința de pe urma adevărului nu este lungă, însă binecuvântările de pe urma acestei suferințe sunt nemăsurate și veșnice. La capitolul acesta, la subiectul acesta, vreau să menționez că de suferință nu este nimeni scăpat pe pământ. Cum ne spune cartea lui Iov, omul se naște să sufere ca scânteia să zboare. Problema de alegere intervine numai în cadrul cărei suferințe vrea omul să o sufere, pentru că sunt două feluri de suferință. Este o suferință binecuvântată ca rezultat al suferirii presiunii păcatului, și este o suferință blestemată ca rezultat al cedării față de presiunea păcatului Deci sunt suferințe binecuvântate când te împotrivești păcatului și nu vrei să-l făptuiești Și sunt suferințe blestemate atunci când te lași stăpâni de puterea păcatului și trăiești plăcerile lui Am văzut foarte bine aceste ilustrații în cazul lui Adam din grădina Edenului și în cazul ultimului Adam Isus Hristos Primul Adam din grădina Edenului n-a vrut să sufere presiunea care îl împingea tot timpul să ia din mărul oprit, ci odată a cedat acestei presiuni și a zis el, de ce să sufăr așa de mult de tentația de a gusta din mărul acesta, mai bine am să gust din mărul oprit și atunci nu mai sufăr. Vai, n-a însă? Ca a schimbat suferința binecuvântată, care rezultă din ascultarea față de făcătorul lui, cu una blestemată, ca urmare a faptului că s-a potrivit ascultării de poruncă. O suferință, deci, are omul de dus. Numai când e vorba de care din cele două suferințe, blestemată sau binecuvântată, vrea să o sufere, acolo intervine alegerea lui. Când alegi, deci, Altceva decât pe Isus, îți semnezi singur sentința de moarte și de o sândă veșnică de înlăturare de la fața lui. Atunci toți au strigat din nou nu pe el, ci pe baraba. Și baraba era un tânăr. Numele de baraba are însemnătate care face să fie luată în seamă. Întărmăcire înseamnă fiul tatălui. Avem, deci, puș alături. Baraba. Fiul Tatălui care era un hoț și un tâlhar și pe Isus singurul născut din Tatăl, mântuitorul lumii. Între aceștia doi este de ales și în ziua de astăzi pentru fiecare om. Fiecare din noi este sau un fiu al Tatălui pământesc Adam sau un copil al Tatălui ceresc al lui Dumnezeu. A fi în același timp și una și cealaltă nu se poate. Un adevăr de preț vrem să mai subliniem aici. Când baraba este slobod, Isus este răstignit în necredință. Când însă Isus stăpânește, baraba este răstignit. Petru învinuiește pe popor că a lepădat pe cel spânz și neprihenit și a cerut să-i se dea un ucigaș, găsind la faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 14. Aceasta a fost atunci nenorocirea iudeilor, ea este și astăzi și va fi totdeauna pentru oricine se leapă de Isus și alege pe Baraba. În mod duhovnicesc, judecând lucrurile și privindu-le prin prisma planului lui Dumnezeu, vedem aici pe Fiul cel neprihănit al Tatălui, pe Isus, cum se jertfește pentru Fiul vinovat al Tatălui, pentru Baraba. În cuvântul Baraba suntem cuprinși noi toți. Fii vinovați ai Lui Dumnezeu, născuți în păcat și fără de lege, cum spune Psalmistul David. Pentru ca noi, cei vinovați, să putem fi eliberați, a trebuit să fie prins și osândit la moarte cel nevinovat Domnul Isus. El a murit pentru noi, ca prin moartea Lui să avem noi viață, să-i fie binecuvântat numele Lui acum și în veci. Versetul acesta, asupra căruia am meditat până acum, versetul 39 din Ioan 18, încheie capitolul 18 al Evangheliei lui Ioan. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditația asupra unui nou capitol al Evangheliei lui Ioan, respectiv capitolul 19, din care începem cu începutul și anume versetul 1, căruia îi dăm citire. Atunci Pilat a luat pe Isus și a pus să-l bată. Vedeți dumneavoastră, după ce Pilat era convins de nevinovăția Domnului Isus, după ce a rămas chiar impresionat și adânc lovit în cugetul său de adevărul din vorbele spuse de acest mare învățător, după ce a văzut că numai ura conducătorilor religioși a preoților celor mai de seamă, a iudeilor, au adus pe acest om neobișnuit la scaunul de judecată, după ce vede și înțelege toate acestea, el, reprezentantul statului și al mult lăudatului drept roman, a luat pe Isus și a pus sălbată. Vinovatului baraba i-a dat drumul, dar pe nevinovatul Isus a pus sălbată. Și nu o bătaie obișnuită, ci una din cele mai îngrozitoare bătăi pe care mintea omului a putut să scornească, biciuirea. De ce a făcut oare Pilat acest lucru? Poate, se gândea el, că iudeii vor fi satisfăcuți cu această pedeapsă și vor renunța la gândul lor de condamnare la moarte a lui Isus. Lucrurile însă s-au petrecut invers. În loc să trezească în dușmanii mântuitorului compătimirea, i-a și mai mult. Tragem de aici învățătura că, atunci când vrei prin fapte nelegiuite să înlături o nelegiuire, Întărești și mărești nelegirea aceea, așa după cum focul adăugat focului îl face mai mare. Prin păcat, nu nimicești păcatul, aceasta este o lege, ține minte adevărul acesta. Să revenim la verset. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să bată. E una să citești aceste lucruri într-o odaie liniștită sau într-un locomod, și alta să simți cu adevărat Biciuirea Moody, un vestitor al Evangheliei Spune N-am știut ce este bătaia cu biciul Dar când am aflat ce este Am căzut cu fața la pământ și am plâns Domnul Iisus însă avea destulă bărbăție Și iubire ca să sufere Toate acestea pentru noi Pentru mine și pentru tine Biciuirea mergea înaintea răstignirii și era o pedeapsă atât de barbară Încât cei biciuiți puteau muri În timpul aplicării ei Biciul era alcătuit Din curele care aveau la capăt Bucăți de plumb Cel osândit era legat de un stâlp Nu prea înalt, anume făcut Partea de sus a trupului Celui legat era dezbrăcată Până la brâu, brațele Îi erau puse pe după cap Și apoi era așezat cu pântecele Pe stâlp Spatele gol era în felul acesta întins, încât atunci când curelele biciului cu bucățile de plumb cădeau, plăsnea pielea și țâșnea sângele. Biciuirea o făceau doi sau chiar patru călăi fără milă. Poetul latin Horatiu, scriind despre biciuire, zicea Horrible flagellum, îngrozitoarea biciuire. Mântuitorul nostru a trebuit să rab de chinul biciuirii, și aceasta nu ca sfârșitul pedepsei, ci doar pregătirea în vederea răstignirii. Dușmanii lui cruzi nu i-au economisit nicio formă de durere. Cât a suferit el pentru noi, cât de mult a costat mântuirea noastră. O, Doamne, ajută-ne să ne lăsăm tot mai pătrunși de pătimirea Ta pentru noi, ca să putem trăi tot mai adevărat viața cea nouă, pe care ne-ai dăruit-o Tu, prin marea ta jertvă și să te urmăm tot mai hotărâți. Amin. O iubiți ascultători, ce mult am avea noi de câștigat dacă în loc de a ne irosi timpul cu atâtea plăceri vinovate sau mai puțin vinovate din lume, dar cu lucruri din lume, dacă în loc de a ne petrece timpul cu citirea presei și cu vizionarea de. Spectacole, dacă în loc de toate acestea am cugeta mai adânc la suferințele Domnului Isus, o cu totul altă față ar avea viața noastră și societatea de pe pământ, începând mai ales cu Biserica lui Hristos. Facă Domnul Dumnezeu ca măcar gândurile pe care le-am ascultat, și astăzi. Meditația asupra suferințelor Domnului Isus, o parte din meditația asupra acestor suferințe ale Lui, să ne determine, să ne revenim la menirea noastră de om, de a privi în sus, de a ne ocupa de cele cerești care ne-au fost câștigate cu atâta trudă, ne-au fost câștigate cu un noian de așa de suferințe, de multe suferințe, de nedescris din partea Mântuitorului nostru. Avem comori și haruri. Nebănui de mari Care l-au costat atât de mult pe mântuitorul nostru Iar noi, vai Luați de cele văzute Din lumea de jos Le vindem pentru lucruri atât de ieftine Incredibil de ieftine Pentru o clipă ale plăcerii păcatului Trezește-ne, Doamne, la aceste realități Acum cât este încă vremea ta de har De milă și de îndurare Cât încă aștepți să nu cumva să fim treziți la urmă când va fi prea târziu și când nu se va mai putea face nimic. Fă aceasta din dragoste pentru numele tău. Amin. Aici adunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I-207 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie, să vină și să se odihnească în inimile tuturor acelora care se deschid să-i primească Amin. Ce jet păscumpul tată a, a pe calvar... Și totuși pentru tine, Ia poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, Azi mântuirea ta, La